åra server. Varså. Där är Fulsberg. Och trevligt med lite diskussion om eh, bostäder här och att det inte bara bara handla om hissar så fort det kommer någon som eh har svårt att gå. Eh bossen. Det är väl så här att eh bara för att saker och ting blir lite billigare så behöver inte vara man förutsätta att det har att göra med att det sämre kvalitet. Det är så här eh, i bland så kan man ju ändra kostnaden på på grund av att man vill ha lite annan standard, lägre standard eller annan standard som inte när det gäller bostäder och allting sånt som vi, vi lära oss ta för självklar. Det kanske inte behöver finnas där. Det är ett sätt att få ner kostnaderna för att när man producerar nya bostäder. Men det där vet du mycket mer om det har ju sitter ju i Sabo så att så är det. Men eh, jag ingår sig att det, bara man läser det jag har skrivit så blir allting bra. Men nu problemet är ju att alla har ju inte fått reda på kan ju inte läsa vad jag har skrivit. Det finns bara på ett papper här. Det är ett pedagogiskt problem, dilemma. Eh och eh, när pratar med Ulf här nu så och Agneta så blir vi alla kanske lite lugnare om vi gör så att vi tar mina tilläggsyrkanden låter kommunkansliet ta dem och titta på dem och ytras över dem och så tar vi de här ägaredirektiven som de är och så skjuter vi mina tilläggsyrkanden till kommunkansliet så tarer tillbaks mitt förslag så får alla möjlighet att läsa de här direktiven. Och jag tror eftersom jag jag sitter med i med gamla styns gamla vyns styrelse så att jag tror med veta att det inte är så stora kostnader det handlar om va även om jag inte kan sätta någon krontal på dem. Men eh, jag tycker det vore hedrande om eh, vi i avesta kunde ha lite högre ambition och säga att det här med yttre miljöer det är jätteviktigt för eh människor som bor eh, ja det ska vara trevligt men det ska vara, man ha ingen an använd ni av dem om det inte är tillgängligt också. Så det bör finnas någon yttre miljö som funkar för de som sitter i rullstol, rollatorer, man behöver hjälp på olika sätt så det måste finnas och eh, tiden rinner ut. Så är det. Alltså eh, att vi tar ägadiriktiven och att vi skjuter tillbaks mina förslag till kommun Kansbieds för, för yttrande. Ja, hur började jag så. Nu förstår jag ju det här vad det var inte bara klokskap som satt i bänken som du tittade på, det var även klokskap som stod i talarstolen så jag yrkar bifall till Rolands nya yrkanden och tycker det är bra. Och jag hoppas också att vi får tillfälle och att det är som ingen varandra sagt att vi kan ta det sen med lite mer Lugn och ro i magen. Så att eh, bifall till Rolands eh, tilläggsyrkanden och i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. Jaha, då är vi på det där läget där talarlistan är blank. Ska den så förbli också? Överläggning är slut? Svar ja. Under den här diskussionen har då kommit fram bifallsyrkanden till KS förslag och sen också då att eh, Rolands Söderbergs förslag en skjut till kommunkansliet för att begrunda och titta igenom. Kan det vara rätt uppfattade förslag om mig? Ja. Då tycker jag vi kan vara överens om att vi beslutar enligt det förslaget. Kan det vara så? Ja. Så har jag. Du är med? Ja, jag är ja. fortfarande med. Är ändå åtta då. Oförändrar av orden till månadsarvoderade betroendevalda och oförändrad sammanträdessekretär. Så gör jag. Mm. Eh med anledning utav kommunens samstämmiga ekonomi så föreslår Agneta Törnqvist och Ike Knutseby och Leif Eriksson att arvorden till månadsarvoderade betroendevalda ska vara oförändrade fram till 1 april 2011. Samma teres ersättnings ska vara ofrändrad fram till 1 januari 2011. Gamlabyn AB, AB Industristad AB och Södra Dalarnas Räddningskänsthetsförbund rekommenderas att ta samma beslut i sina styrelser. Och det är också samma det förslaget då som kommunstyrelsen lägger till fullmäktige med kompletteringen utav en beslutsats Partiledargruppen för kommunstyrelsens partier ges i uppdrag att utarbeta modell för arvorden till förtroendevalda inför nästa mandatperiod. Ja, det var ärende beredning och förslag till beslut. Ordet begärts av Gunilla Berglund. Varsågod. Ordförande och fullmäktigeledamöter. Jag vill lägga samma yrkande här i kommunfullmäktige som i kommunstyrelsen att det här förslaget om att frysa arvoden, att det ska bara gälla den här mandatperioden ut. Och sen så tar man ett nytt beslut vad det gäller arvoden på den nya mandatperioden. Det är mitt yrkande. Och i övrigt så tillstyrker jag det här andra tilläggsyrkandet som kom på kommunstyrelsen då om att se över modellen för det här. Är ni detta törnkvist varså? Hon förvarande ledamöter, jag vill bara då yrka bifall till kommunstyrelsens förslag och varför vi har satt ett annat datum än den 1 januari. Det beror på att avtalsrörelserna brukar göra ju... Alltså förste fjärde är det som datumsatte lönen gäller till det och sen är det utefrån den man beräknar det hela då. Skulle man som Gunilla sätta det 1 januari då får man i alla fall retroaktivt då för det som skedde året före och då har hela hela förslaget liksom eh, fallit i sin mening så bifall till KS förslag. Husberg varsågod. Eh fortfarande bifall till Gunilla Berluns förslag och då fick jag också bekräftat att det här var en liten sån där populistisk historia som bara ska gälla över valet eftersom han tydligen hade tänkt att höja sen. Det är bi min tolkning. Anita Törnqvist varsågod. Du... ungefärande ledamot Ulf Berg. Eh det här beror på att vi har ett stort sparkrav eh på kommuner. Vi kommer ha väldigt svårt att få en budget i balans framöver och då tycker vi att vi också vi politiker också ska dra vårat strå till stacken. Det är därför vi tar det här förslaget. Anita Tärneborg varsågod. god förnande ledamöter. Eh jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och särskilt glad blev jag åt att satsen att det ska ses över. För miljö och bygg där jag är. Där har ersättarna ifrån Norrberg och Fagersta ersättningar när de deltar på mötena, men våra ersättare har inte det. De kommer tråkigt ändå. Så att primärt så är det inte för att tjäna pengar man är politiker utan därför att man brinner för någonting. Och jag tycker att det är helt rätt att vi ska vara med och dra vårt strå till strå till stacken som Agneta säger. Tack. Ja, Leila Borg är varsin. Ja, jag vill också tillstyrka kommunstyrelsens förslag. Och så vill jag bara upplysningsvis tala om att Södra Dahlans räddningstjänstförbund vi har redan tagit det här förslaget. Någon ytterligare som önskar ordet? Överläggningen slut? Så har jag. Finns det två förslag? Det är kommunstyrelsens förslag och det är också Gunilla Berglunds förslag. Jag ställer de två mot varandra. Besluta fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Ja. Behöter fullmäktige enligt Gunilla Berlunds förslag. Ja. Innat fullmäktige besluta nit kommunstyrelsens förslag. Mm. Reservation Gunilla Berlund. Vad ska vi se? Lillebill Grass. Ulf Berg. Annika, hon hon heter det? Eriksson. Vet du väl? Nej. Fast. Åh, net. Lars som heter nu. Ja. Jarlsberg, Runeberg, Axel Lindmar. Eh, äh, vänta nu. Kan inte täna grejer. Lömem. Lömem. Ja. Boet Mona Hesserud. Nilsson Ojel. Jag varierar lite så det blir lite lätt att skriva. Ja, ja det är bra. Siljebeck. Rikmo. Vad är det om det är? Ja, Bosebrandström, sent om sidan. Devalaresvante. Okej. Okay. Ärende 9 då. Kvalitetsredovisningen för läsåret 2008-2009 för Hovesta kommunskolor. Skolbarn som sår förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxen lärande. Siva. Mm. Det är så bildningsstyrelsen som måligen överlämnar kvalitetsredovisningar. Den här gången gäller det läsåret 2008-2009 på Västerås kommunskolor. Eh ett av de främsta syftena med kvalitetsredovisningen är att bidra till utvecklingen av verksamheten. Kvalitetsredovisningarna ska även vara en information om verksamheten och dess mål. Kvalitetsredovisningen ska kopplas till läroplanens mål och kommunens skolplan. Ehm en ny modell har arbetsats fram för kvalitetsredovisninga kopplat till kommunens nya skolplan och utbildningschef Ulf Monson var med fick kommunstyrelsen sammanträde och redogjorde för förändringarna. Ehm vad gäller skolbarnomsorg avvisstas förskolor och grundskola och särskola så redovisas följande kunskaper och färdigheter kompetensutveckling trygghet, jämställdhet och respekt för individen, delaktighet, inflytande. I kvalitetsredovisningen för Kolfes gymnasium redovisas att kvalitetsarbetet har utgått från nationella mål, från mål i skolplanen, ledningsdeklarationen samt i programmen identifierade utvecklingsområden. Eh, i kvalitetsredovisningen för gymnasie särskolan redovisas att programmet har utvärderat målen i arbetsplanen följer en delar redovisas där kunskaper och färdigheter, kompetensutveckling, trygghet, jämlikhet och respekt för individen, delaktighet, inflytande, identifierade utvecklingsområden och tankar inför nästa läsår baserad på resultatet. Det finns också en kvalitetsredovisning för vuxenlärare och siswa med stort sett samma då kriterier man har mätt. Eh och här föreslår då utbildningsstyrelsen att eh kvalitetsredovisningen godkänns. För skolbarnomsorg, förskola, grundskola och särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och funktionerande SIVA. Och det är också det förslag som kommunstyrelsen lägger till kommunfullmäktige. Ja, någon som önskar ordet på den här punkten? Överläggningen är slut. Svar ja. Finns det ett förslag till kommunstyrelsens förslag? Kan det vara fullmäktiges beslut? Ja. Svar ja. Har vi 10. Det nuvarande ärendet 10 är ärendet från fullmäktiges valberedning. Vad så gör de? Mm, det finns ett ärende som är berett av fullmäktiges valberedning. Det gäller Fyllnas val ersätter för Åke Johansson under en tid som han är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag. Eh och det gäller dock längst till nummer 20110430. Eh revisionsreglementet möjliggör att du utser en ersättare om revisorn är förhindrad att känna sig i min anledning av längre sjukdom. Och här föreslår då valberedningen att Eva Gustafsson från Socialdemokraterna utses till ersättare för Åke Johansson under den tid han är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag dock längst till och med 20110430 och det gäller följande uppdrag revisor i Åvesta kommun revisor i Åvesta naturvårdsstiftelse är revisor i Söderdalarnas räddningshjälpsförbund. Har några hört valberedningens förslag? Inyttlar är nog ett förslag. Svarar jag kan vi då fastställa valberedningens förslag? Svarar jag Här är den där elva. Det var lite redovisning eller remitterade motioner. Mm. Två gånger per år så redovisas ju vilka motioner och medborgarförslag som inte är färdigberedda och behandlas av kommunfullmäktige. Och den här sammanställningen nu var relativt kort. Och ifrån den så kan vi ta bort tre stycken motioner och medborgarförslag som behandlas idag av fullmäktige. Det är Gerhard Harrisons, Gällöpsnyggning av Carlvård det är Christian Nilssons vad gäller rutiner för skolans informationspunkt till föräldrar och det är Axel Lindmars om inventering av vattendrag. Så när de har tagit bort så återstår det sex mot 200 medborgarförslag och man bedömer då att de samtliga ska vara behandlas senast av fullmäktige i januari nästa år. Ja, några smärre skålet kan vi lägga rätt i handlingarna då. Ja ja fråga då ord konstantliga frågan Finns ingen som kan ställa frågan det har alltså Anita Mattssons fråga till omsorgsstyrelsens ordförande Lars Isaksson om flytt till mottagare ensamkommande barnigheter Anita Mattsson kan inte delta på sammanträdet idag kan alltså heller då inte frågan kan då inte ställas Kan vi samman med det görar lika leds att jag tillskriver Anita Mattsson en frågesätt om frågan kan avskrivas som vi har gjort tidigare kan vi göra så. Det där var en god idé tack för lösningen i det här. Ja, nu sa inte jag det. Kan vi göra så att vi att jag gör på samma sätt som förrången? Det här var alltså femte gången som frågan hade kunnat ställas. Och gör vi så. Då är vi på fråga 13. Besvarar du Bo Brännström interpellation om underlåtandet av verkstälet av beslut om kulturärn? Vad så gör? Jo, vad vill du? Jon som inte ska säga om det? Nej, jag vet inte. Hon Bosse ska säga något. Bosse, har du lite att säga först eller vill du ha Är du nöjd med alla svar? Det är många svar. Varsågod Bo Brännström. Tack. Herr ja, ordförande Den här bysten i källaren som har legat där i många år nu eh den har vi diskuterat och eh förmäktiga har faktiskt fattat ett beslut eh för ett par år sen, ett par tre år sen och från förren då har ingenting hänt och vi har det här är lokalvårdena på Domarhagen brukar påminna mig och fråga mig vad vad händer med Kristina? De tycker det är hemskt att hon har legat där och skräpat så. Då tänkte jag det att då ska jag fråga i fullmäktige försäkringskuld för att höra om det är någonting på gång. Och helt plötsligt så vi tog det vid aktivitet. Vi har ju tidigare så så hade då bilder en Elisabeth Hedin hitta en en pelare och Eh Mats Augustström som då var byglärare hade en idé på hur det här kunde genomföras och nu tror jag man har överlämnat det här till Gamlabyn eh från skolans sida för att få det här beslutet verkställt i alla fall. Eh när det gäller stora helvetet så så vet ju att det finns ett beslut där som är, är gammalt egentligen om att det här ska pumpas ut och det är väl som ordföranden brukar säga att ett beslut gäller tills ett nytt fattas har ja, fattats fattats ja, inte fattas nej precis tack tack chauffören och eh, så är det väl i det här fallet också jag var förbi stora helvetet det här i somras så i och försöker det regna mycket men men ändå eh, tyckte jag det var för mycket vatten därför så då tänkte jag det att fråga väl det om det också och när det gäller konst frågan här så tror jag faktiskt att vi borde ha gjort en inventering noll gäller alltså en pappersinventering att försöka få ta reda på vad vi har men jag tror ingen vet vad det konsten är. Eh jag tror att alltså det kan stå Domarhagen men man vet inte om den är hemburad eller om den står i en skrubb eller ja i alla fall vi hittar ju en skrubb för några år sen så hittade dåvarande ledamoten av kulturnämnden Lennart Pedernäs han hade förr i tiden i någon skrubb där och hittar då en stor mängd konst och bland annat så har vi en liten staty av Klette som står inne i gamla eh biograf eh maskinist lokalerna där uppe någonstans. Eh och med min mening med det här jag hade en motion sen tydligen ska skav skrivas vid nästa fullmäktige om att man skulle även ställa ut den kommunala konsten men då måste man också veta vad den är. För att i landstinget för någon gråsen så så gjorde man en sån här inventering alltså man gick ut och tittade och faktiskt pricka av eh konstverken och och, och och och och angav då i ett register då var också konsten finns för att då vet man åtminstone om någonting blir stulet att det är stulet. Men tror man nog att och den som går in på vårdskolan till exempel kan ju se att att eh, landstingets konster är tydligt märkt, vem som högeren och så vidare. Och det här då är ett ett ämne att vi håller reda på. Eh så var det. Sen har ju eh, de som har svarat har vi svårt att eh, lite på lite väl mycket eftersom det här handlar om kulturfrågor och inte allt bostäder som Inga Augustsson hade förelätt så tror jag. Men jag får väl ändå vara tacksam för svaren som ändå pekar åt rätt håll. Den här inventeringen av konsten från 1999, den, den tror jag vi börjar göra om och göra den grundligare på något sätt. Tack för ordet. Micke Westberg hade begärt ordet vad det gäller väl två svar då, eller två inlägg i den här interpellationen. Förstår jag. Mikael Westberg, vice ordförande i Bildningsstyrelsen. ordförande, och ledamöter och åhörare. Ja, det är bara beklagat att det tar så lång tid alltså 2-3 år sedan, som du säger i Bose. Men jag pratade med den gymnasiechef vi har idag och eh det arbetet är beställt av Gamla Bynden och för en månad sen och det är angående det här fundamentet som lä till som liksom. eftersom dotter Kristina's bistvägel över 200 kg tror jag. Jag vet ingen hade kanske exakt i sin men det menade jag ska man nu upp så är det bara. Och Ja, han får bära upp det. Men sen är det ju så är massa bortförklaringar men det är ju väldigt mycket som har pågått på gymnasiet man har ju gjort väldigt mycket som har tagit tid så att vi skyller lite på det. Och gymnasiet gör faktiskt jättejobb just nu. Det vill jag också säga passa på så att säga. Kan jag ta och fråga tre på en gången? Ja, visst, ta allt när du i alla fall är uppe. Eh, kulturchefen då som jag pratade med angående det här, han säger då att man har gjort tre såna här redovisningar sen 80-talet. Eh, och han säger väl att 90 av den konst som vi har, tror han att vi har dokumenterat då. Eh, det som inte är dokumenterat, det är ju sånt som eh förvaltningarna köper själv och så det har vi liksom ingen koll på utan han tycker ju att vi politiker kan skulle ta någon sån beslut att man har någon centralt där allt när man väl köper någonting ifrån gamla byn eller var man köper så kommer man då se till att få med det in då. Eh annars säger han att han känner sig väldigt att vi har en bra koll på, vad vi har för konst men det går säkert att göra väldigt mycket mer och han sa också så att den här inventeringen 1980 var en väldigt omfattande inventering. Skulle vi göra en liknande så skulle det kunna ta ett år tror jag. Ja. Okej, Inge Magnusson, Bjartor. Ja, utfärde följ med till det nämte. Jag kan ju faktiskt fundera över om Brenstrom ens vet vad han har skrivit i interpolationen. För det är faktiskt det jag har svarat på. Det står nämligen man kan undra hur vårt kulturarv och skattebetalarnas egendom sköts i övrigt. Sista meningen. Ja, men det det står faktiskt egendom står det. Det är mer en kulturarv och kulturarv är också tam till exempel och var det en byggnad. Eh och det var det jag svarar på att jag faktiskt tolkade det då på ett sätt som du kanske inte hade menat men som det var fullt möjligt och alltså har du uttryckt det otydligt i det fallet tycker jag. Nu är det så att Kristiskog har så fått det här på sitt bord eh, sen någon vecka tillbaks eh, i gamla byn för eh, hitta någon eh, eh ja variant på pelare eller annat och jag var i kontakt med honom i fredags. <laughs> Buster dessvärre så skakar han på huvudet. Han funderar över det här läge blir något reellt alltså. Om man ska gjuta någonting i ljusgården eller om man ska köpa en, en pelare i marmor som är alltså 2,5-3 meter hög och som kommer att väga ja säkert 500 kg minst det är fundamentet och han var lite osäker på hur det skulle lösas men han skulle fundera vidare på det så att jag lovar att jag ska puffa på han vid flera tillfällen eh naturligtvis så så att för det ska ju vara så att hon inte kan bli otkomlig hon ska vara lika otkomlig som hon var under sitt liv naturligtvis denna kvinna som förmodligen var en eh heter det hermafrodit va tror man faktiskt. Det är visst ni kanske inte alla men en del av det är väl visst det naturligtvis det som ni är mångkuniga precis som Roland har sagt då här. Eh men jag frågar det även då om Gamla byns konstinnehav och fick då något konstigt i brickan då på den som jag tror det var ansvarig för för det här då nämligen ekonomichefen då och han visste ingenting och så började man fundera över om man trodde att de tidigare ekonomicheferna visste någonting då så började det ringa runt. Nej, vad ingen som visste någonting. Däremot så kunde man snabbt konstatera att konstinnehavet i gamlabyn och industristadens ägo var av så ringa värde så det var i alla fall inte finns upptaget i bokföringen överhuvudtaget. Eh, men som sagt var jag vet inte om det står något som är vårat, men det som så att det finns i lokalerna normalt sett det hör aldrig till till gamla byn utan det hör till den förvaltning då som som förvaltar det. Sen kan man ju fundera över vi har ju någon sån här muralmålning någonstans på Kvarterdrågen till exempel med Ersbacken. Ängman har ju då en sån en kocchida på på ett hus som man ska ta upp något värde på det. Nu är ju det finns inte inget värde upptaget på det i bokföringen överhuvudtaget. Dessutom är det svårt att skjäla en kockskira på ett hus. Ah, man vet inte då kanske där koppar och allt annat är en massa då så det man kan aldrig vara försäkert så vi får väl låsa fast den på något vis då. Så att men, men som sagt var jag hade faktiskt tolkat oss svensk lärare som jag är bosse dig till en bokstavligt att du trodde att det, att det gällde all kommunal egendom i materieskive som de har gjort då men det är så långt jag kommer men Kristina ska upp innan du och jag har gått i pension i varje fall <laughs> Jaha, då var det Patrik Engström det är väl en fundering om stora helvetet förstår jag Ja, eftersom det är ett namn som får man väl ta de orden ur munnen här i talastolen hoppas jag Ehm ja, Bose, du har fått ett svar och då har det ju läst och begrundat hoppas jag men eh vi har inte pumpat ur det är rätt i aktaget och det beror ja <går> det beror på att vi inte har prioriterat det helt enkelt. Prylarna som var där, de vart det ska göras på vi köpte nya prylar men har inte tagit dem i bruk. Komma göra det nästa år eh det borde beklaga. Eh Men sen då står det här då så kan jag ju säga att det har skett en i övrigt en ganska stor upprustning i i det området men både trapp och eh ytan framför ner mot älven är i ordning gjord så det ser det ser riktigt skapligt ut om man får säga så i den här församlingen men jag tycker den luckat det ser skapligt ut och det är tack vare våra gröna ingångar alltså jobbet jobb som har gjorts med hjälp utav grön ingång. Eh, och jag tycker det blir bra. Men åt eh, och bättreing, vi ska pumpa ner stora absolut. Hör Axel Lindmar, därefter Bo Bränström. <klarar> <klarar> <klarar> <klarar> <klarar> det ska vi se. Utfannar fullmäktige det möter eventuella åhörare. Jag jag började ju tidigt intressera mig för det här fället. Jag hade varit lärare här i 14 dagar, det var en stor expedition från hierarverket runt om eftersom det är ena stationerna vad det är fallen och de tog jag på mig. Och sen dess har jag inte sett så mycket för dem. Jag hade inte ett komplext där. De så kallade jättegrytorna som fanns, de var väldigt små. Inte mycket på att visa. Men Erik Ahlberg han hittade en betydligt större som han grävde ut med stor besvär och stoppade ner sina elever i så bara huvudet stack upp och tog fotografier. Så det såg ut som döda huvuden på klipporna. Sen tog jag själv och grävde ut ett par som jag hade fått nys om. Och sen skaffade jag lite arbetare dit som hittade några nya. Jag har en nyant. Och de där tog jag sen och höll öppna med hjälp av hävertar. Det var ju mycket miljövänligt sätt som slapp pumpar. Så länge balansen var så att jag tilläts att gå ut i döda fallen. Det får jag inte nu mera. Sen började jag då att tänka på att skära stora helvetet där. Det stinkande var att vattendammen där. Den var nog den var faktiskt en stor jättegryta för sig och jag fick förmerte vad Sveriges största. Det det fortsätter jag att påstå. Och det gör jag så länge inte någon annan kommer och kan visa någon större. Och tänkte tänkte man det kunna grävas ut. Men det går det går med kommunen aldrig att gå med på tänkte jag. Då hade jag fått en hel del gjort där nere. Men det var med länsstyrelsens pengar som jag hade en viss näsa för. Det lyckades nog snå åt mig mellan en miljon och en och en halv miljon, åtminstone för olika arbeten där nere. Kommunen gjorde inte mycket. Men så fick Jan Dövgren för sig, då var det kommunalsrådet, att han skulle låta invånarna själva får lägga fram förslag i det så kallade visionsprojektet. Och det tänks jag tänker vi ska be att vi ska gräva pumpa ur och gräva ur stora helvetet. Men det var folk aldrig med på. Men det fanns då för nytt i mitten på 1990-talet en socialdemokratisk fullmäktigeledamot här Eva Ivar Sjögren ifrån Nordarnö. Som jag hade fått kontakt med Ervi Satan liksom jag var mycket intresserad av naturvård. Upptäckte bland annat det gjorde han att hatten hade kommit bakåt i till Dalarna. Och eh, han uppmanade mig att försökta och jag la in och det förslaget då två till och alla tre blev väldigt upptagna och jag fick 300.000 för det där fallen när de inte blev riktigt färdiggrävda så fick jag 100.000 till nästa år. Och det där var ju mycket eh mycket roligt. Nu var det så att när vi skulle börja gräva ut då blev jag rädd för en sak. Det händer att amatörer gör sig på saker som de förstör som borde ha undersökts vetenskapligt och i kontakt med det skjul så är det geologiska undersökning. Men då var det tyvärr så att när den döda fallen fick en vetenskaplig undersökning 1945 Då ansåg Sveriges främste kvartergeolog att det där stora helvetet, det var ingenting som hade med den gamla fånen av Dalälven att göra Det var troligen en gammal järngruva Och när jag tog kontakt 1995 men jag skickar av två yngre geologer här och de såg efter vad deras lärare fadern hade skrivit och sa att det där var de inte intresserade av. Vi fick reva ut som vi ville. Det där har geologer efter och klagat på mycket. Man har grävt ut en liknande gryta i Finland med den är vetenskapligt undersökt och äntligt. Ja, eh sen var det frågan om att pumpa ur den. Ja, exkursionsledarna som kom här, de, de där arvarbetarna som hade satt där, de upptäckte en sak, de upptäckte att det kom, kom väldigt mycket exkursioner, bussar från universiteten och högskolorna. Så de där dörda fallen som nog inte Avestationerna är så överdrivet intresserade av, de var man tydligen mycket intresserade av ute i universitetsstäderna och en hel del naturvårdsföljande. Föredningar som på workshops och excursioner. Det vet inte folk så mycket om här i Aversta. Ja, en av exkursionsturerna från Stockholm som åren kom hit med fyra laster. Han sa det att i och med den här utgrävningen, grävningen så var det ju där fallen dörbssnitt greder upp pedagogisk och vetenskaplig synpunkt så tidigare. Så han var väldigt glad åt det men det var en ursug att eh, det pump som jag hade för att pumpa ut det var en usel pump som fick hålla på i 14 år varje år och under den tiden utsattes det för mycket sabotage. Och det var mycket besvärligt för mig att jag ska säga att de år som den blev som den blev ut, de blev ut eh, utpumpad då berodde det på eh, hur saker på mitt chat Och det räckte inte varje år heller, utan många gånger så stod de där hela året. Och den här exkursionsledaren sa att då var det egentligen tråkigt att komma hit. Ja, sen fick jag veta småningom att det finns pumpar som kanske skulle kunna pumpa ut det där på ett dygn. Och då skulle det inte bli en massa sabotage och rent av stöld och pumpar pumper som hade förekommit tidigare. Jag eh fick ja, jag kan säga det är att eh, då var det tekniska chefen hade till och med besvär i så han ville säga att vi skulle sluta med upphopningarna nere. Men då sa kommunstyrelsen ifrån att det skulle fortsätta och det beviljades också pengar något år senare då eh på förslag av den då då var han ledaren ute en Gunnel Lindqvist från MP. Han hade beviljades pengar för det. Men det hjälpte inte. Pengarna behövdes till annat som han sjorne eh som på missahåll. Ja. Ja, talar kommundirektören har talat med mig om det här också. Och han påpekar ju att det finns pumpar som är mycket snabbare. Om den blir för dyr för kommunen så är de inte så dyra att hyra. Så han föreslog att det kunde vara ett alternativ. Man har ju köpt en ny pump här. Jag har frågat vilken kapacitet den har. Men jag tyvärr inte fått besked av den tjänsteman jag har frågat. Ja då lite resumé här av döda fallen. Jag har nu, kan vi säga, drivit dem i 50 år och det blir inte, lär inte bli så mycket längre till. Så jag tog tillfället här att utnyttja Vosses interpellation till att göra en snabb repetition av allt vad som har hänt i det där fallet. Och vad jag är rädd för, att när jag slutar så görs det ingenting mer alls där nere. Åbra Ehrenström <kör> avstår sig. Ja. Då tar jag listan blank på den här punkten. Kan vi fångöra den så, ja. då? Ja. Vi på ärendet 14:e och ärende 14 utgår eftersom det är en interpellation och Marile Enholm kan inte delta på sammanträdet så sparar vi upp den behandlingen. Kan vi göra så? så ja. Så 15:e ärendet vad så gör? De. Mm. Låt oss se. Det, det är dåna motioner först. Emotioner mot mygg. Det vi har några motioner. Det är det från Roland Söderberg och Wojciech Nencewich Miljöpartiet. Det första gäller om långsiktiga åtgärder mot myggplågan och man yrkar Att Avesta kommun tillsammans med lämplig högskola och andra berörda kommuner utreder den biologiska mångfalden i området i syfte att vidta åtgärder som återställer balansen mellan myggen och deras naturliga fiender. Att Avesta kommun begär omprövning av gällande vattendom i området i syfte begränsar uppkomsten av våtmarker som gynnar kläckningen av mygglarver och därtill skyddar privatpersoners egendom. Det var första motionen den. Remisskommissionen kanske eller andra pengo. Det kanske var det. Remisskommunstyrelsen. När knapp. Den tredje också Roland Söderbergs och Vojcevic motfuhn och ärligt syfte att förstärka de äldre och de funktionsnedsattas intressen och möjligheter till påverkan i avesta kommun. Och motionären anser att det är hög tid att stärka de äldres och de funktionsnedsattas möjligheter, delaktighet och rättigheter genom att en tjänst och kommunal samordnare för dessa grupper och frågor inrättas. Denna tjänst ska, ska uppdras att möta och samverka med de äldres och de funktionsnedsattas intresseorganisationer och talismän och kvinnor i syfte att tillvarata deras intressen. Att bevaka och driva dessa frågor inom den kommunala organisationen. Att hålla kontakt med de särskilda boenden som finns i kommunen. Att initiera och ge support till boenderåd på kommunens särskilda boenden. Och med det som grund så föreslår motionärerna att en tjänst för en kommunal samordning för dessa gruppers frågor inrättas och delvis finansieras med de medel som idag avsätts för kommunala handikapprådet och kommunala pensionärs pensionärsrådet och att kommunala handikapprådet och kommunala pensionär pensionärsrådet i dess nuvarande form läggs ner. Ja, remiss till kommunstyrelsen. Ja. Sen var det var en motion från ja, det är en till Brändström. motion. Det är Bo Brändströms motion om folkhälsa och ett vackrare och attraktivare Avesta. Där Bo Brändström anför att Avesta kommunteknik länge har tvingats till stora besparingar. Nu har vi nått vägs ände. Det går inte att ha förfallande gatornät, styr längs genomfarter i centrum, till exempel Bergslagsvägen och dålig plogning. Samtidigt som kommunen anstränger sig på andra sätt att vara konkurrenskraftig. Och bo bränsle och myrkar att ett rejält projekt genomförs under nästa mandatperiod kommun för sköning Avesta. I enlighet med dåvarande argumentation känns det inte som en kostnad att anslå ytterligare 12 miljoner till tekniska förvaltningen årligen 2010-2012. Insatsning på perenner, träd och buskar är billigare i längden än sommarblommor. Vi vill också kraftigt utöka de gräsklippta ytorna i kommunen genom att köpa in ytterligare en stor Erikskopsberar att införa två skiftssommartid på gräsklippning. Möddring av vårar, utökning slyröjning, kraftigt utökad asfaltering, satsning på effektiv plogning. Remiss till kommunstyrelsen av en interpellation. Ja. Ursåg, vill du att jag ska läsa den? Ja, det är jag stark. Eh, det är Bo Brännströms interpellation om obrukade datorer i verket. Återdatorisering av grund- och gymnasieskolan samt om IKT, alltså informations- och kommunikationsteknik, borde vara ett prioriterat område i skolan. Och de här frågorna ställs då till bildningsstyrelsens ordförande. Det har kommit till min kännedom att lärmiljön i verket inte blev en succé som bildningsstyrelsens ordförande förespeglat. Ett relativt stort antal nya datorer står obrukade samtidigt som datautrustningen i skolan förfaller i snabb takt. Frågor. Vad lämnar bildning göra med de obrukade datorerna? Har ni någon plan för att återdatorisera grund- och gymnasieskolan? Tror ni att IKT borde vara ett prioriterat område i skolan framför pedagogiska experiment i verket? Ja, kan vi då medge att interpellationen måste ställas? Jag. Så har jag svarat nästa sammanträde. 16 delgivningar, ja. alltså punkt 16 delgivningar. Ja, det är sju delgivningar. Vänta, vad säger vi? Vi har vi hade rodet på delgivning. Okej. För innan han börjar. Nej, så småningom. Då kan jag kan gå igenom de sju delgivningarna som som har skickats ut. Först är det fullmäktiges protokoll 28 september. Det protokoll protokollsutdrag från kommunstyrelsen 14 september och det gäller då medborgarförslag från Sofie Hergård, Mohammad Herriet Gustafsson, Monica Karlsson och Ann Kristin Ålberg eh om allmänt förbud mot fyrker, fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen som ni kommer ihåg ges det möjlighet att hantera medborgarförslag i våra nämnder eller styrelser och det är det första som hanteras på det sättet det är fler på gång. Eh vi har protokollsutdrag från Västmanlandsdalarnas lönenämnd den 9 september. Eh och då gäller det delårsbokslut. Mitt utdraget från samma möte då gäller det budget för lönenämnden och eh, vi har eh, ifrå protokollsutdrag från Norbergs kommunfullmäktige angående delårsbokslut revisionsutlåtande samt utlåtande för lönenämnden det var omsörjstyrelsens rapportering av vägverkställe beslut enligt 9e paragrafen och rapportering enligt 28e eh, paragrafen lag om stöd och service till vissa funktionshindrade det omsörjstyrelsens eh, för torsrapport gällande gynnande beslut om bistånd enligt kapitel 4 första paragrafen sol samt LSS om eiverk som eiverksetts inom 3 månader efter beslutsdatum samt i fall där verkställigheten avbrytses och ei återupptas på nytt inom 3 månader. Då var det Gunilla Berglund, det är liv, varsågod ordförande och leda mötet. Det gäller de här två sista delgivningarna 6:an och 7:an som kanske Lars Eriksson kan svara någon liten ledtråd på. Den som är nummer 6 där det gäller ju om eh, inom LSS området då. Är det någon lösning på gång för de två personerna som det gäller? De man ska rapportera in det här vissa datum och så att det här skulle vara in rapporterat den 15 oktober till länsstyrelsen men liksom när har man tror man att man kan hjälpa dem? ifrån förvaltningens sida. Och sen sen så vill jag bara säga det, det som är sjuan då som är det här som blev nytt för i år väl att man ska rapportera hur det gäller platser för äldre då så är det ju bra att det inte är fler ärenden och det har inte varit särskilt många heller. Men jag vet inte hur många av er andra som kollar på de här och tittar hur många som står i kö för att få ett önskat äldreboende. Så ligger det ju bra till fastän det är knacket med ekonomin och så. Men det är i alla fall bra. Men de andra två om det finns något på gång. Har du något svar där? Ja. Ordföranden ledamöter och åhörare. Ja, de där är ju avidentifierade. Så att det är ju Om vi tar nu LSS-ärenden så var det ju två ungdomar och en var det kontaktfamilj som hade eh eh sagt avsagt sig sitt uppdrag. Och det är... ibland kan det vara svårt att hitta och matcha rätt. Så att det är ju men överlag så kan jag säga att vi när vi har våra så brukar vi faktiskt säga i omsorgens arbetsutskott att vi att man att man för vart från vart ni har hittat rätt i många många fall med familjehem där vi har uppväxtplaceringar och men det kan ju vara svårt att hitta det rätta i början så att men det är klart att vi om den här det var en kille då har ett gynnande beslut så att vi försöker man hitta så fort som möjligt då så det andra var en var en en tjej då som väntar på boende. Det var det håller vi på nu med med omflyttningar och med här kategoriboendena och ni kanske har läst om det hitt inne i någon utredning. Vi får den här kategoriboendoutredningen i de LSS:en och det håller vi på att flytta nu så att det är ju det är ju kommer vara klart inom några veckor mådde vi är mitt uppe i det här och då då kommer då, då blir plats för för det hon är vi behöver mer platser för unga personer med funktionsnedsättning och det kommer det att bli då så att hon kommer få plats. Sen var det en kvinna som som väntar på särskilt boende som endast vill till Balder och då kan det ställa till det. Då blir blir det om, man, om hon inte vill någon annanstans så kan det ta längre tid än tre månader. Och det var faktiskt det första fallet För att vi följer ju de här som har varit på På flera år nu Men det är Det är tjockt Det är eh, Vi har behov av Mer platser i särskilt boende Även om vi klarar av allt det här precis nu Men det blir svårare och svårare att klara av Så vi skulle behöva bygga ut Antal platser i särskilt boende Ja Ja om vi nåd missvarat, det är bra man får svar när man undrar. Nu har vi god tid nog att lägga era i listorna. Är Nån fullmäktiges ledamöter som har nåt att kontroll ta upp. Så i det fallet klappar samtliga till slut. Tack som idag.